vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra tot que estan les primeres canciades sobre el, el vidre enterrat el que patés segur que no era per Bon dia, Ràdio Junts de l'Escola Primavera. Avui farem un programa de ràdio en què parlarem una miqueta de tot. Estem aquí l'Àlex, l'Àlex, la Lucía, la Lucía i jo, que sóc el mar de Ciseve. Què tal us han anat els regals del Pare Noel i els ells mags? On vas, boig? Però si això encara no ha passat. Si encara estem al en novembre. Ei, nois, no ens baralleu i deixem-ho parlar a mi. Que us porto el temps que fa avui. Avui, quan venia cap a l'escola, he vist a un noi que se semblava molt a Harry Potter. Però que no esteves parlant del temps. Xer, perdoneu, buf! Avui sembla que fa bon dia, amb un sol esplèndid i sense vent, tot i que després bufarà el vent. Bon dia a tots. La setmana passada no va haver-hi programa entre tantes festes, vagues, Halloween... Ara ens posarem al dia. La setmana del 6 al 12 de novembre van fer moltíssims nens i nenes. Unai Fernández de la classe de 4B, Biel dos Santos de P4, Daniel Fernández de 5B, Álvaro García de 4B i l'última Martina Torres de P5. Per molts anys a tots i a totes, us desitjo la millor festa. Aquesta setmana fan anys Pau Cid de segon, Álvaro Fernández de 5 A, Adam Saná de quart, Izan Tiendas de 6 A, Carlota González González de 5 A, Laia Molina de primer, Arnau Rodríguez de quart B i Steven Iberáguez de primer. Us sembló música? La sessió musical està a punt de començar. Aquesta setmana hem escoltat una cançó de Gilbert O'Sullivan, de l'any 1972. Alone again, Natalie. Confiem que us hagi agradat. Ara passarem a explicar què trobareu al menú del menjador avui dilluns. Serà trrrrr de primer, macarrons a la bolognesa amb carn de vedella, tomàquet i formatge. De segon, fruita, fran... fruita... De segon, francesa amb amanida. I per acabar, fruita de temps. Quina sort tenen els que es queden al menjador, tot i que prefereixo la pizza, la carn arrebossada amb papes, frit... amb papes frellides. Fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui. Segur que s'ha agradat. No ens mentiu, eh? Que, pas, que passeu un bon dia. Si vols, que Kebabs de primera, escolta, Ràdio Primavera! No, així no és, és... Si, si vols, Kebabs de primera, escolta, Ràdio Primavera!